Косарі брали його пасти коні, Таємничий голос пугача в темному лісі, Форкання коней, Розповіді про партизанів. А в високих осоках, На купинах качки та кулики, А в частих порослих лататтям мозерцях Червоноперій окуні, Що жадібно брали перед дощем. Він відчував якусь дивну невідповідність. Поспішав перебудувати село, наповнити оці поля й луки машинами, розграфити їх, як аркуш школярського зошита, а душа мимоволі прагла тиші, чогось давнього, вічного, непритоптаного ногою, якоїсь тайни і первісності. У ньому ніби стали один проти одного два полюси. І він з тривогою подумав, який переможе. Луки тут нерівні, долинки, галявинки, маленькі грудки між кущами, косили косами, як у давнину. Дзвін мантачок, перегук голосів вертали в давні, напівзабуті. Десь за кущами лунав свіжий жіночий сміх. Сміявся хтось із грибців, щиро, весело і трохи заклично. У відповідь подзвонювала мантачка. І теж не просто по-діловому, коли косу тримають рукою і звук приглушений, а голосно і в якомусь грайливому ритмі вгорі над грековою головою стояв легенький шум. Вітер ворушив листя високих олешин, і лопотіли берізки, і миготіли внизу в траві сонячні плями. Під кущем бересклету росла ожина. Він одчахнув гілочку. Ягоди були ще надто терпкі, кислі, сонячний промінь грав на ягодах, і вони іскріли, неначе самоцвіти, і в очах молодого косаря гната. Теж грали промінці. От сонця, От дівочого сміху, От повноти життя, От доброї матері. Василь Федорович взяв у нього косу, Роззувся, Скинув сорочку, Поплював у долоні. Шарх І ввігнав косу носком у купину. Засоромився, Підтягнувся, Наліг на п'ятку, шарх, шарх. І висока зелена смолянка в переміжку з бур'яном, що білів великими, схожими на цвіт моркви суцвіттями, лягала у важкий покіс. Ноги грузли в м'якій подусті. Лоскотала й поколювала щиколотки свіжа стерня. Трава була густа в Росії. Він підтинав її легко, Легко кидав на стіну і на покіс, І з задоволенням відзначав, що в руках ще є сила Що гони його ще довгі Впевняв себе, що молодий і дужий Бо ж не міг не знати, що це не зовсім так Може й не зовсім, але мотор працює І клітини не до кінця отруєні шлаками Хоч там уже й назбиралося чимало Відкарбував грубувато, майже самовдоволено. Відчув, що спітнів, але було приємно. Насамперед приємно, що коса скоряється йому, що ручка в нього не вушта загнатову, хоч той й молодий, тракторист, і грива менша, і трава лягає рівно. Він любив косити, любив інші роботи. Я все вмію, не пропаду. Був добрим Теслею і за це тримався думкою, ховався, немов за високий вал, хоч йому нібито й ніщо не загрожувало. Але запасний майданчик для душі завжди треба мати. Бо є такі, що тримаються за посаду, неначе кліщ за шкіру. Їх можна вирвати з керівного місця тільки з життям. А хіба можна так жити? Це вже почалося мимовільне змагання з комісією, яка ж, розумів, приїхала не з доброго дива. Кувала Зозуля. Але кувала тільки тоді, коли він косив. А як зупинявся, зупинялася й вона. Це була дивина, яка веселила. Дядьку Василю, хопить, гукнув Гнат. Уже варе усів на спину. Не Василю Федоровичу, а дядьку Василю. І подобалося І трохи ображало А орел Пітна пляма сівранувато І в глибині свідомості майнуло Що от фізичної роботи одвик Що коли б на цілий день Чи потягнув, Що одержувати і давати вказівки Таке легше Та й коли даєш Мов би утверджується В якійсь власній вищості Одержуєш від високих людей Теж підноситься у власних очах. Майнуло і щезло. Розтануло в травах, Туркотінні горлиці, Шерхоті коси. Робота, як чистий потік, Змиває гірке змислі. Вона безконечна, як обертання колеса. Його колесо – це його. Воно змайстровано ним І змайстровано доладно Поле, луки, сівба, косовиця, Вічний хліборобський триб І нові машини, все його, Як і чистий дівочий сміх Та туркіт горлиці. Він ними ніколи не натішиться, Він просто не думає про те, Але не мислить собі нічого іншого І не манять його чужі краї. Вони за горбом на шляху мчать машини, Шлях помічений вервечкою молоденьких тополь. Білі, сині, червоні цятки милькають поміж них. Василь Федорович задивився в той бік. То все їдуть туристи. Куди і чого вони мчать?